Дар'я Грибельник, Планета Туману Читає Ян Брас та Яцута Леся Стрибок Що з Росієм? Молода жінка фіксувала пасками своє положення в кріслі. Наче в нормі. Чоловік похмуро глянув на монітори і додав Хоча, напевно, можуть сказати лише спеціалісти з ОЦПК. Досі вважаєш, що часткове керування Землі – погана ідея? Я не вперше в космосі, Яро. І звик, що екіпаж та зореліт – повноцінна автономна система. Бачу, тебе небо як надихнули нові технології. Ледь сміхнулася астронавтка. Неважливо, що там за технології. Якщо щось піде не так, то ми залишимося дні в радіоактивній порожнечі з напівкерованим кораблем та дуже загальними знаннями про його системи. Це ж лежатестовий стрибок, Роди, а не мандрівка у сусідню галактику. У крайньому випадку застрягнемо десь на півдорозі до Марса. Всього нічого. Рік-два і ми вдома, сміхнувся астронавт. Сподіваюсь, нам пощастить. Ти, мабуть, забула номер нашої пташки? Засміявся рот. Наче у відповідь на його слова один з моніторів став активним, і на ньому з'явилось зосереджено обличчя чоловіка у формі об'єднаного центру підкорення космосу. Розвідник АС-13, системи готові до старту? Готові, підтвердив рот. Чекайте відліку. Чекаємо. Уже в порожній екран зітхнула астронавт. Якийсь час очікували в тиші, а тоді я розпитала. Леля не прийшла? Ні, спохмурів рот. Може просто не встигла. Аби її не пустили до ангару. Не треба, Яро. Я лише хвилююсь за стан члена екіпажу. Мій психічний стан у нормі, якщо ти про це. Холодно сказав Рот. Астронавтка нічого не відповіла. Натомість глянула на порожній екран зв'язку з землею і додала. Щось вони довго. Поспішаєш гайнути у невідоме. Яра поглянула на невелику синю смарагдову кульку, що тьмяно сяйла в безмежній чорноті космосу. Саме так зараз виглядала Земля з орбіти Місяця. І саме звідси, після кількох років невпинної підготовки, відбувався запуск 20 експериментальних зорильотів серії «Гіперджамп». «Мене тут нічого не тримає», – сказала вона. Рот на хвилинку відволікся від перевірки систем і теж подивився у оглядове вікно. «Мене вже теж», – невесело усміхнувся він. Екран зв'язку ожив і приємний жіночий голос почав відлік: Десять, дев'ять, вісім. Астронавти почали глибоко дихати. П'ять, чотири. Прощавай Лелю. промайнуло в думках рода. Три, два, океа. Тиск у вухах зробив останні слова чужими та далекими. Ще мить, і все потонуло в яскравому, блакитному світлі. Очі астронавтів. Потроху відходили від засвіченого простору. Це не схоже на орбіту Марса. Рот уважно вдивлявся в темряву оглядового вікна. Не схоже, що поблизу взагалі є планети. Пальці яри ковзали по екрану, то наближаючи, то віддаляючи об'єкти на мапі космічного простору. Рот кілька разів спробував встановити зв'язок з ОЦПК, але екран вперто писав, що з'єднання недоступне. Зв'язку з, з ЦПК немає. А мав би бути в межах Сонячної системи. Боюсь, що ми далеко за її межами. Напружено промовила Яра. Спробуй визначити місце положення за мапами Чумацького шляху. Вже намагалась. Ми поза нашою галактикою. Жартуєш? Як це взагалі можливо? Не знаю. Вирособучий Яри давав зрозуміти, що все більш, ніж серйозно. Араст. Напружився рот. «Давай спробуємо визначити, де ми взагалі. Хоч це можливо?» «Мабуть, ні», – неохоче відповіла Яра, а тоді зібралася з духом і нарешті сказала. «Схоже, ми знаходимося у недослідженій частині космосу». Новина справила гнітюче враження, і астронавти деякий час просто мовчали. «Треба перевірити зореліт», – нарешті сказав Рот і запустив діагностику системи. Довго чекати не довелося. Одразу на кількох моніторах висвітились червоні написи. «Схоже, працюють тільки аналізатори простору та системи життєзабезпечення. Ще більше спохмурнів він». «Тож, ти був правий», – повільно сказала Яра. «Ми бовдаємось у радіоактивній порожнечі з некерованим зарольотом?» «Не уявляєш, як би я зараз хотів помилятися?» Рот ще кілька разів запустив діагностику з різними параметрами, але результат не змінився. Тоді він увімкнув відкритий канал зв'язку і надиктував повідомлення. Він вимкнув передавач і знову запанувала тиша. Здавалося, астронавти тільки зараз справді усвідомили, що це для них означає. Чекай. раптом озвалася Яра, придивившись до екрану аналізатора гравітаційних сил. Щодо порожнечі я, здається, погарячкувала. Зовсім поряд знаходиться масивний об'єкт. Не розумію, як я його одразу не помітила. Астероїд? Ні, це щось значно більше. Швидше за все. «Планета!» «Ти ж казала, що поряд нічого немає!» Рот сунув брови і взявся за коротку борідку. Він так завжди робив, коли ситуація ризикувала вийти з-під контролю. «Не знаю. Чомусь досі прилади її не бачили!» На обличчі яри читали щире здивування. «Та зараз вони чітко фіксують космічне тіло, що за розмірами десь у півтора рази більше за планету!» Рот підійшов і нахилився над монітором. Але ж ти казала про глибокий космос, далекий від зоряних систем. Він глянув на чорну ту, що заповнювала оглядове вікно і додав. А я б не сказав, що бачу підтвердження протилежному. Я теж, але подивись на показники. Яра вказувала на гравітаційні криві, що химерно вигиналися навколо великої чорної плями. Може чорна діра? в рот. Якщо так, то зважаючи на відстань, ми вже давно перетнули горизонт подій. Ж, можемо не напружуватись. Ми померли, і це все лише сон. Вона спробувала всміхнутись, але вийшла лише скривитись, а тоді вже серйозно додала: Гравітація замла для чорної діри. Гаразд, тоді що це може бути? Ти ж у нас колишня астрофізикиня. Є якісь припущення? Яра якийсь час мовчала про щось міркуючи, а тоді неохоче сказала Це може бути блукаюча екзопланета. Що? Планета, що блукає в космічному просторі, не прив'язана до жодної зоряної системи. Припустимо, Род напружився. Але чому ми її не бачимо? Судячи з показників напрямку, вона прямо перед нами. А враховуючи розміри та відстань, мала б займати не менше чверті оглядового вікна. Не знаю, роде. зіткнула Яра. Може, ми потрапили в планетарну туманність? Астронавт тільки запитально підняв брову. Така собі хмара іонізованого газу, що утворюється навколо мертвої зірки. Відповіла Яра і додала. Це могло б пояснити, чому ми, ми бачимо лише чорний простір. Не вули в логіки. Нехай ми не бачимо планету через туманність. Але ж саму туманність маємо бачити. Може бути, що ми біля її краю, і сюди не досягає процес іонізації. Газ не світиться, але достатньо густий, щоб не давати побачити будь-що інше. Я не знаю, Роди. Ти просив припущення. Це все, що спадає мені на думку. Яра втомлено сіла у свої крісло. Поки що схоже на фантастику. Вся ситуація і є суцільна фантастика. Мені досі важко збагнути, як ми потрапили в невідому частину Всесвіту при першому ж гіперстрибку. Я вже починаю схилятися до твоєї версії про сон після смерті. Рот хотів ще щось додати, але темрява в оглядовому вікні почала змінюватись. Вона набувала густини, та синьо-фіолетового забарвлення. Астронавти одразу забули про показники на екранах і якийсь час мовчки споглядали ці вражаючі перетворення. А коли волокна простору стали рухливими і схожими на густі хмари, яра кинулась до моніторів і почала швидко щось набирати. «Це таки туманність!» Захоплено вигукнула вона і схвильовано додала. «Дуже рідкісний випадок, коли блукаючи екзопланети випадково потрапила в планетарну туманність. Яро, я теж радий, що ми натрапили на рідкісне космічне явище, не втримався від іронії рот. Але в нас зараз інший клопіт. Щоб це не було, ми маємо знайти спосіб звідси вшитись. У нас небагато шансів з неробочим рушієм та деактивованою системою гіперстрибків. Одразу охолола Яра. Тому маємо дуже швидко стати першокласними інженерами і дати цьому раду. Яра лише скептично скривилася, але встала з крісла демонструючи готовність діяти. За годину вони переглянули всю документацію до систем зорильота. Рот пішов у відсіки з рушієм, а Яра залишилась розбиратися із системами гіперджамп. Рот повернувся дуже швидко. Виглядав він невдоволеним та злим. «Там усе герметичне, нікуди не залізеш. Або працює, або ні», – він помовчав і додав. «В нашому випадку – ні». «Ясно». «А в тебе що?» «Тут» теж глухо. Усе зав'язане на керуванні з ОЦПК. Рот лише виразно глянув у відповідь, наче говорячи: "Хіба я не казав?" Запанувала тиша. Не Дивлячись на намагання астронавтів бадьоро реагувати на ситуацію, холодний простір космосу все більше тиснув на свідомість кожного. Раптом панорама за вікном знову почала змінюватись. Так і має бути, чи щось відбувається? Рот вражено дивився на те, як із синьо-фіолетових хмар виринають гігантські образи планети. Ми ж наче мали дрейфувати десь на орбіті. Яра кинулась до моніторів. Ми наближаємось до планети. Її обличчя стало схвильованим. Тобто зійшли з орбіти і падаємо, ти хотіла сказати? Не зовсім. Схоже, нас затягує чимось на кшталт велетенського торнадо. Ти типу бурі на Юпітері? Сподіваюсь, що ні. зблідла Яра. Гаразд, зосередився Рон. Ми здатні здійснити аварійну посадку. Теоретично, так. Схоже, прийшов час перевірити на практиці, Невесело всміхнувся він і швидко попрямував до екіпірувального відсіку. На півдорозі його почало трусити через сильну турбулентність, а ще через мить частково відмовила штучна гравітація. Рот продирався, хапаючись за все, що міг, аби хоч трохи прискорити своє напівплаваюче тіло і кляв інженерів ОЦПК за таке далеке розташування від сіку для виходів у відкритий космос. Коли астронавт повернувся, простір у вікні вже почав обертатись. Хутко у скафандри!» – крикнув він Ярі, що марно намагалися керувати зорльотом. Вони вдягнули скафандри, зафіксували себе в кріслах і напружено спостерігали, як фіолетовий гігант то виринає, то знову тоне у густому тумані. Зорльіт почало нещадно трусити, а обертання стали ще швидшими. Астронавтів давило в крісло. Рот зробив надзусилля, щоб дотягнутися до монітора, на якому вже кілька хвилин з пронизливим звуком мерехтів напис. «Пошкоджено корпус корабля в технічному секторі. Ізолювати відсік?» «Якщо ізолюєш, ми його втратимо!» Ледве вичавила з себе Яра, бо тиск, здавалось, заштовхував слова назад у горло. «А якщо ні, то ми загинемо!» – прохрипів Рот і рішуче натиснув так на екрані. Запис зник, а тиск збільшився настільки, що стало важко дихати. Останнє, що Рот бачив, це непритомне обличчя Яри у візорі скафандра. А тоді все поринуло в полум'яну безодню. Туман Яра ледь розплющила очі. Розум повільно повертав спогади про те, що сталося. А разом із тим... Повертався жах у катастрофи. Вона швидко поглянула на сусіднє крісло. Рот був завалений уламками панелі приладів. Його візор був розбитий, а ліва скроня – залита кров'ю. «Роте?» – прохрипіла Яра, не впізнавши власного голосу. Вона почала швидко звільнятися від фіксуючих пасків, але один заклинив і заблокував їй ногу. «Трястя!» – вона сіпнула ногу, а тоді знову глянула на заваленого уламками напарника. Роди, ти мене чуєш? Астронавт не ворушився. Вона спробувала опанувати себе і розклинути пасок. Їй це врешті вдалося, але пройшли хвилини, що здалися їй вічністю. Яра поглянула на аналізатор середовища на правій руці і відчула полегшення. Герметизація головного відсіку не була порушена. У них досі було достатньо кисню для дихання без скафандрів. Це давало хоч якийсь шанс. Вона швидко зняла з рода шолом, і приклала пальці до шиї. Слабкий пульс ще був, тож вона кинулась до аптечки. Якийсь час Яра чітко виконувала необхідні дії з надання першої допомоги, намагаючись не думати про те, що це рот, і що вона буде робити, якщо він не отяметься. Томограф показав, що травма голови не критична, Більш значними були поранення ноги та плеча, через які астронавт втратив багато крові і не міг прийти до тями. Яра пішла до медвідсіку, що дивом уцілів, і дістала з холодильника пакет донорської крові потрібної групи. Не до кінця, вірючи в те, що все це відбувається насправді, вона переглянула відеоінструкцію і почала переливання. Десь на половині пакету Рот глибоко вдихнув і відкрив очі. «Ми живі!» Клоу сміхнувся він і спробував піднятися. «Так, але ти дуже старався завчасно розслабитись». Яра рішуче вклала його на місце. «Лежи, я ще не закінчила». «Нам вдалося сісти?» «Швидше вдало впасти». «А що з поверхнею?» «Не знаю. У мене були нагальніші справи». І вона виразно подивилась на його розбитий візор, а тоді додала. «Можу сказати лише очевидне. Ми приземлились, отже це не газова планета. І нас не розплющило, тож сила тяжіння тут близька до земної». «Це дає якусь надію», – збадьорився рот. «Надія буде?» коли дізнаємося, що назовні, – невесело сміхнулася Яра. Як не дивно, аналізатори зовнішнього середовища дали позитивні результати. Крім того, що сила тяжіння облукаючої планети складала 9 десятих від земної, виявилось також, що її атмосфера теоретично могла бути придатною для дихання. Вона містила достатньо кисню, але мала в складі невідомий елемент. «То що, спробуємо?» – рот притулившись до уцілілого краю панелі приладів. Він виглядав вже значно краще. Яра встигла обробити його рани відновлювачем, і тепер тільки нездорова блідість астронавта нагадувала про пошкодження. Ми не можемо так ризикувати. Цей невідомий елемент може бути для нас отруйним. Але, здається, в нас не дуже є вибір, спокійно сказав Рот. Запас кисню чи пізно закінчиться, і ми однаково ризикнемо. Якийсь час вони мовчали, а тоді Яра сказала. «Давай я візьму скафандр і піду на розвідку». Рот напружився і деякий час мовчав. «Арааст? Тільки недалеко, Яро», – нарешті погодився він. «Кисень може означати наявність життя і краще не з'ясовувати одразу, чи воно тут дружнє». Він спробував усміхнутися, але скривився від болю. «Я не затримаюсь. Яра пішла, а Рот лишився чекати. Пройшло півгодини, він почав хвилюватися, а разом з тим – картати себе за те, що відпустив її саму. Час ішов, а Яра не поверталася. Рос спробував підвестись, але відчув сильне запаморочення і знову протилився до холодної стіни зорольота. Попри це він точно вирішив, що дістане запасний скафандр і піде на пошуки. Та раптом почувся шум біля головного шлюзу, і він зіткнув з полегшенням. Через мить Яра зайшла до пілотного відсіку. «Чому так довго?» Не витримав рот. Ми ж домовлялись. Він зупинився, бо побачив дивний вираз на обличчі Яри. Вона мовчала і дивилась кудись у вікно відстороненим поглядом. А тоді промовила, наче не чула його слів. Я думаю, атмосфера придатна для дихання. З чого раптом такий висновок? Я спробувала. Спокійно відповіла вона. Що? Ти відкривала візор? Рот мало не задихнувся від обурення. Все добре. Небезпеки немає, наче в напівсні сказала Яра і пішла в бік кают. Рот сіпнувся був за нею, але різкий білю плечі та лівому стегні зупинив його. «Дідько!» – вилаявся він і знову сів рівно. Тоді зробив кілька глибоких вдихів і вже обережно, без різких рухів, спробував встати із підлоги. Це вдалося не одразу, але він таки звівся на ноги і повільно пішов у напрямку особистих кают екіпажу. Двері до кают Яри були незачинені а сама вона лежала на ліжку заплющеними очима. Пошкоджена нога Рода не давала рухатись нормально. І він незграбно завалився всередину, але шум ніяк не стривожив жінку. Її обличчя було спокійне та розслаблене, і це чомусь особливо бентежило Рода. «Яро», – неголосно покликав він. Вона навіть не ворухнулася. «Яро», – підвищив голос рот, і астронавка невдоволено скривилася. «Чого тобі, Роде?» Соно пробубаніла вона. Невже щось трапилось? Це ти мені скажи, почав він, але Яра відвернулася до стіни і знову почала розмірено дихати. Та що в біса з тобою коїться? неголосно виваявся він і вийшов з каюти. Рот повернувся в головний відсік, сів у своє напівроздобане крісло і почав дивлятись в оглядове вікно. Він сподівався визначити хоча б час доби, якщо вона тут взагалі існує. Слова Яри про планетарну туманність давали надію, що в центрі міг залишитись білий карлик. І хоч до повноцінної зірки йому далеко, але якесь світло він мав би давати. Тож, гіпотетично, день і ніч тут могли існувати. Але могутній синьо-фіолетовий туман огортав уламки зорольота так щільно, що годі було й намагатись щось з'ясувати. Нарешті, Рот зважився і повільно пішов до екіпірувального відсіку. Він витратив чимало часу, щоб вдягнути скафандр на поранене тіло, але таки досягнув мети. Тоді відкрив секцію зі зброєю та простягнув до пояса нейтралізатор і дві газові гранати. Туман був настільки густим, що відкривши люк, він побачив рівно стільки ж, скільки в оглядовому вікні. Астронавт зробив кілька кроків, тримаючи попереду витягнуті руки, тоді ще кілька. І коли він уже вирішив повернути назад, Фіолетовий морок раптом почав розвиднюватись, йому відкрився химерний тьмано-фіолетовий ландшафт, що найбільше нагадував висушене морське дно. Замість дерев тут височіли коралоподібні нарости. Вони губились у густому тумані, що одночасно слугував тут і небом, і хмарами. Родоважко було зрозуміти, чи живі ці умовні рослини, чи це щось подібне до вапняку, який сформувався у дивні форми. На користь другого свідчило те, що майже вся поверхня тут складалася з подібного матеріалу. Тож, швидше за все, це було щось на кшталт сталагмітів у печері. Насправді, може, це й була печера. Низьке небо, зіткане з густого туману, могло приховувати будь-що. І єдине, чому Род ще сподівався на існування неба, так це тому, що було досить світло. Але він швидко збагнув, що туман, який був тут майже скрізь, світиться сам собою. Хустий газ стелився над поверхнею, нависав над головою та ширяв пірчастими хмарами, випромінюючи якесь ледь помітне сяйво різних відтінків синьо-фіолетового спектру. Це відкриття приводило до висновку, що час доби визначити не вийде. Бо на цій планеті, схоже, завжди туманні флуоресцентні сутінки, майже як вдома в кінці листопада, тільки замість сірої барви екзотично синя-фіолетова. Туман весь час рухався ховаючи одні краєвиди та відкриваючи інші. Рот збагнув, що якщо піде далі, то швидко загубиться. Тож він повернувся і прикріпив маячок на вхідний люк зорильота, а тоді, переконавшись, що навігатор добре ловить сигнал, пішов у напрямку більш яскравої частини Сталагмітового лісу. Нічого нового він там не побачив і вже зібрався повертатись назад, як раптом щось привернуло його увагу. Йому здалося, що на віддалі, Серед туману промайнув силует людини, чи принаймні якоїсь антропоморфної істоти. Місце знову затягнуло туманом, і розгледіти будь-що стало неможливим. Роді став нейтралізатор, зняв запобіжник і обережно попрямував до місця, де примарився людський силует. Туман густішав і набував більш яскравої фіолетової барви. Урода промайнула дивна думка, що туман змінив настрій. Потрібне місце було вже близько. Залишались лише кілька кроків, але нічого особливого він не побачив. Сюди сущий фіолетовий газ знову затягнув околиці. Рот глянув на навігатор. Відстань до зорильота була вже досить суттєвою. Треба було повертатись. Він розвернувся, щоб йти у напрямку зорильота, але раптом почув. «Куди ж ти, Роде?» Тіло астронавта пронизило начоголкою. Голос був до болю знайомий. Рот різко обернувся і не повірив своїм очам. Лелю. наче у півсні промовив він. Що ти тут робиш? Прийшла до тебе. спокійно відповіла молода жінка, одягнена у легку літню сукню. Вона ступила крок у напрямку рода, але він так і лишився стояти на місці. Його мозок невпинно шукав пояснення тому, що бачили очі. Нарешті він зупинився на версії, що в нього галюцинації від сильної втрати крові. Тепер уже точно необхідно було повертатись. Він знову розвернувся, щоб іти, але раптом відчув дотик на своєму плечі. «Вже йдеш? І нічого не скажеш?» На красивому обличчі жінки читався докір. Рот вражено подивився на тендітну руку, що лежала в нього на плечі. Він обережно зняв її і з жахом усвідомив, що долоня справжня. Він не відчував тепла через рукавицю скафандра, але був впевнений, що вона матеріальна. «Мені час ти, Лелю», – тільки зміг сказати він. «Куди?» – «На зореліт», – відповів рот, хоч і розумів всю абсурдність цієї розмови. «Знову зорельоти, заради яких ти завжди кидаєш мене?» На обличчі жінки з'явився відчай та гнів. «Лелю!» – почав був рот, але вчасно зупинився, відпустив руку жінки і швидко, наскільки це було можливо з пораненою ногою, попрямував на сигнал маячка. Він не обертався, вона більше не кликала його. Коли ж Рот нарешті дістався корабля і зачинив люк, його всього тіпало. А коли він зайшов до головного відсіку, то не одразу помітив Яру. Астронавтка сиділа біля вікна і дивилась у синьо-фіолетовий простір. Її погляд уже не був таким відстороненим, але на обличчі був дивний сум. «Кого ти бачила?» – неголосно спитав Рот. «Влада», – спокійно відповіла вона. Яру, твій брат загинув п'ять років тому під час випробувань шатла для дальних польотів. Жінка нічого не відповіла. «Послухай, Яро», – обережно продовживав рот. «Я не знаю, що це в біса таке, але воно грається з нашим розумом. Усе це не справжнє». «А кого бачив ти?» – замість відповіді спитала астронавтка. «Лелю», – неохоче відповів рот. «Вона торкалась тебе?» «Так, але...» «Він попросив відкрити візор». Наче й не чуючи, промовила Яра. «А тоді взяв моє обличчя в долоні і сказав...» Світ значно цікавіший, ніж здається. Треба лише вийти з дому. Він так завжди говорив, коли збирався у нову місію, і тоді теж... Яро, послухай. Його долоні були теплими. Продовжила вона, а тоді повернулася до роди і додала. Це не може бути галюцинація. Нехай так, важко зітхнув рот. Але це також не можуть бути справжні люди, яких ми знали. Це неможливо. Ще кілька годин тому нам здавалося неможливим потрапити в недосліджену частину космосу. І ще більше неможливим випадково натрапити на планету з атмосферою придатною для дихання. Але ми тут. То що ми можемо знати про можливості Всесвіту? Рот нічого не відповів. Лише втомлено поглянув на фіолетові сутінки за вікном. Обоє відчували фізичне і моральне виснаження від усього, що сталося. Думаю, варто поспати нарешті запропонував він. Тобі так точно? схопилася Яра, схвильовано поглянувши на напарника. «Ти взагалі як?» «В нормі», – усміхнувся Рот. Але за зимним часом пройшла вже майже доба, тому пропоную організувати ніч. Наступний день, як не дивно, почався зі справжнього ранку. Рот прокинувся від яскравого світла, що пробилося крізь ілюмінатор його каюти. Першої миті він навіть забув, де знаходиться, але швидко пригадав події попереднього дня, і зі здивуванням почав розглядати яскраві синьо-фіолетові промені. «Тут день у нас таки є!» – замість провітання, спитав він, коли зайшов до пілотного відсіку. «Схоже на те», – відволіклася від моніторів Яра. Вона виглядала бадьоро і, зважаючи на очищену від уламків панель керування та запущені процеси на вцілілих моніторах, прокинулася значно раніше за нього. «Напевно, ми на орбіті білого карлика». Мабуть, планета занадто наблизилась до нього і залишилась на орбіті. «І скільки годин у нас тепер доба?» «Дізнаємось експериментально», – сміхнулася Яра. Цього разу вони вирішили досліджувати планету більш предметно і почали з проб грунту, атмосфери та всюдисущого флуоресцентного газу. Краєвид виглядав тепер значно привітніше. Туман був не таким густим, а на карлоподібних утворах стали помітні вкраплення кристалів що яскраво вигравали синьо-фіолетовою фарбою. «Краса!» – задумово промовила Яра, з цікавістю розглядаючи кристалічну породу. «Якщо ми не знайдемо воду і атмосфера виявиться непридатною до життя, то ця краса буде останнім, що ми запам'ятаємо», – невесело констатував Рот і почав розкладати приладдя для проб. Коли вони повернулись на зороліт, то витратили чимало часу, щоб по кілька разів перевірити всі взяті матеріали але результати бортового аналізатора були непохитні. Ані атмосфера, ані грунта, кристали не містили нічого, що було б несумісне з життям людини. «Залишається тільки знайти воду», – розгублено підсумувала Яра, сама не вірячи в те, що їм так щастить. «Давай спробуємо оглянути ще кілька напрямків, поки…» розглянув у вікно і раптом додав. «Сутінки?» Яра звірила час. «День близько тринадцяти годин. Майже як вдома, смихнувся Рот. Наступного ранку астронавтів знову розбудив фіолетовий світанок. І хоча побачити джерело світла крізь щільну туманну атмосферу так і не вдалося, та не було сумнівів, що воно існувало. А окрім того, за дивовижним збігом обертання планети створювало добу лише трохи більшу за земну. І день, і ніч тут тривали по 13 годин. Цього разу вони вирішили розділитись. І, хоч роду це не дуже подобалось, але він мав визнати, що так буде значно швидше. Вони налаштували рації та екіперувались маячками, а Род наполіг, щоб яра взяла свій комплект зброї. Вважаєш, тут може бути розумне життя? Не знаю. Але навіть нерозумне життя може завдати клопоту. Поки що більше схоже на висушене мертве море. Те, що ми бачили, дріб'язок у масштабах планети. Ми не можемо оцінювати її лише за тим з чим мали справу. Рот хотів ще щось додати, але передумав. Кинув до сумки кілька контейнерів для проб, махнув Ярі рукою і пішов у своєму напрямку. Він минав високі коралоподібні утворення і пригадував Лелю, а точніше Марево, що зустрілося йому першого дня. Вони з Ярою більше не говорили про це, але він був певен, що вона також думає про брата. Його думки перервав звук рації. «Роте, я знайшла!» почувся схвильований голос Яри. Сигнал маячка був недалеко, і Рот поспішив до місця, де його напарниця знайшла гіпотетичну воду, та якесь дивне хвилювання не давало йому спокою. От він здолав уже половину відстані і тепер піднімався на пагорб з високими сталагмітами. Ще при першому виході на поверхню ці високі утворення привернули його увагу, і саме тому раптова думка пронизила розум. Він уже був тут. Недалеко звідси він зустрів Лелю. Хвилювання почало наростати ще більше. Ось та невелика лологовина між двома сталагмітами, де він уперше її побачив. Тепер там стояла Яра та махала йому рукою. А коли він спустився, то побачив озеро. «Цього не може бути», – вражено промовив він. «Я був тут. На цьому місці не було навіть натяку на озеро». Яра збентежилася. М «Може, ти його не помітив через туман?» «Ні, я певен, що стояв на цьому місці, коли говорив з...» Він запнувся. «З